Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa min shururi a'malina may yahdihillahu fala يا بعدين فلن تجد له وليا مكشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه mendua dengan diawahi dan salat dengan sunnahnya ila yaumil amma alhamdulillah pertama saja, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa taala kerana kita diberi kelebihan oleh Allah untuk kita mengisi sedikit luah sebelum daripada kita mendengar ceramah. Saya teringat kepada sepotong hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mathal al-qa'imi fi hududillah wal waqibi fiha kama mathal qaumin istabu ala safinatin وبعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها فقال الذين في أعلاها إذا استقوا من الماء نروا على من خوفهم فقالوا إذا خرقنا في نصيبنا خرقا ولم يؤذي من خوفنا فقالوا iza tarafu 'ala ma sa'du halu jamia ah, wa iza akhadhu 'ala aljihil najaw wa najaw jamia ah. sadqa rasulullah sallallahu maksudnya perumpamaan kepada orang-orang yang menjaga batas-batas Islam dan menjaga agama mereka mereka akan berdepan dengan berbagai-bagai dugaan, sebagaimana seorang kapten yang berada di atas sebuah kapal. Apabila kapten ini berpesan kepada penghuni-penghuni di dalam kapal, sekiranya kamu ingin mengambil air, Maka semua di kalangan kamu mesti naik ke tingkat atas dan menyedok air dari pada luar kapal. Maka berkatalah penduduk-penduduk di tingkat bawah. Sesungguhnya sekiranya kita menembuk sedikit kapal kita, kita akan memperolehi air dengan mudah dan kita tidak mengganggu sahabat-sahabat kita yang berada di tingkat atas. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Sekiranya kamu biarkan perkara ini berlaku, kapal kamu akan karam dan kamu semua akan tenggelam. Sekiranya kamu menasihati, nescaya kamu akan selamat." dan kapal kamu akan sampai ke tempat yang kamu tuju sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sidang jemaah yang dirahmati Allah sekalian pemahaman yang sangat dalam yang dibuat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada manusia sejagat kita dengan urusan agama Sebagaimana seorang kapten kapal. Berdepan dengan anak buahnya. Di dalam pelayaran. Kita akan berdepan dengan berbagai-bagai kesulitan. Kalau kita ada pengalaman. Kita berjalan beramai-ramai. Di satu tempat yang jauh. Kata Al-Imam Syahid saya tutup. Kita akan mengenali siapa sebenarnya kawan. Bila berjalan jauh, masing-masing meletakkan kepentingan individu lebih daripada orang lain. Kita terluka menunaikan ibadat haji. Masing-masing dia akan memberi perhatian kepada diri dia sendiri. Masing-masing nak menyelamatkan diri, nak menyenangkan diri. Menyebabkan perlaku, ah, perkelahian, perkelahian, macam-macam kerana masing-masing nak jaga kepentingan diri. Waktu tawaf kalau nak jaga kepentingan diri. Kita akan berpindah Allah. Begitu juga dalam urusan-urusan yang lain. Sebab itu di dalam persoalan menjaga kewibawaan agama. Menjaga batas sempadan agama. Mana yang halal, mana yang haram, Mana perkara yang perlu kita laksanakan. Mana perkara yang tidak perlu kita laksanakan. Rasulullah SAW. Buat satu perumpamaan Sebagaimana seorang kapten di atas kapal berdepan dengan anak buahnya Kapten berpesan Sekiranya kamu ingin mengambil air Mesti naik ke tingkat atas Dan mencedo air daripada luar apa reaksi yang dilakukan oleh pengikut-pengikut ataupun penghuni-penghuni di dalam kapal? Ada yang akal mereka panjang. Ada di antara mereka akal mereka pendek. Orang yang akalnya panjang dia ikut arah hal yang dikeluarkan oleh kapten kapal. Dia naik di cetu air daripada luar. Walaupun tindakan itu menusakkan. Yang bawah naik ketika atas mengganggu orang atas. Tapi dalam perkara menyedok air mesti dicedok daripada luar. Di sana kata Rasulullah. Ada segolongan manusia yang nak mengambil jalan mudah. Dan jalan mudah ini akan membinasakan semua orang. Dia berpandangan sekiranya kapal ini ditebuk lubang yang kecil. Ha, ditebuk saja lubang yang kecil. Kita akan dapat air dengan mudah. Kemudian kita tidak mengganggu penduduk-penduduk di sebelah atas. Rasulullah berpesan. Sekiranya kamu biarkan perkara ini berlaku. Kapal kamu akan karam Dan kamu semua akan mati. Kapal akan taram dan kamu akan mati. Perumpamaan yang dibuat kepada urusan agama. Urusan agama Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh kerana Allah tidak jadikan Islam ini berkembang secara purfayatuh. Walaupun Allah bagi jaminan Islam ini dijaga oleh Allah. Wallahu mutimmu nurih walau karihal kafirun Allah akan menjaga urusan agamanya walaupun ia dibenci dimarahi oleh semua orang-orang yang kafir Allah jaga tetapi Allah tidak jadikan perkembangan Islam yang berlaku sejak daripada zaman berzaman berlaku dengan kun fayakun Allah minta kepada manusia supaya berusaha Islam ini berada di atas bahu kita. Islam mesti kita kembangkan dalam keluarga kita. Sebuah keluarga dia tak akan berkembang Islam ini dengan kunfayaku. Kalau kita ambil sikap muda, ketua keluarga ibarat ketua kata. Kalau kita ambil sikap muda, anak-anak kita walaupun keturunan kita, sebagaimana anak buah dalam kata. Ada yang akal dia panjang Anak kita Fikiran dia panjang Fikiran dia matah Dia boleh bertindak dengan baik Kadang-kadang Allah menguji kita Ada di antara anak kita ni Memang dia buat kerja Cara mudah Dia boleh membinasakan agama Kalau dibinasakan agama Dibinasakan dalam keluarga kita Bukan saja anak kita yang terlibat dosanya dengan Allah termasuk dua ibu bapa. Kalau sekiranya anak ini karam tenggelam di dalam lautan maka keluarga juga akan tenggelam di dalam lautan. Inilah pesanan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya kita ambil sedikit perhatian. Agama ini kita tidak boleh lari. Daripada segolongan segelintir manusia yang mengambil mudah, yang mengambil jalan singkat dengan agama, ambil jalan pintas. Ada orang yang dia sanggup untuk berdinas dalam urusan agama ini mengikut akal fikiran begitu. Ada orang yang dia rasa sempurna kalau dia boleh menunaikan sembahyang. Dia boleh berpuasa. Sembahyang puasa yang biasanya umat Islam ini dia bagi perhatian, bagi tumpuan. Kadang-kadang harta banyak, zakat tak buat. Dia mengharapkan surga daripada Allah. Ada orang harta banyak, berapa dunia berjalan. Amarga dah sampai Tokyo, dah sampai sana, sampai Mekah al mukarramah tak sampai. Ini ragam masjid. Di mana isu yang berlaku di kalangan umat Islam ini ditegah oleh Rasulullah daripada golongan tertentu, melepaskan daripada kumpulan. Kita mesti membuat islah, mesti mengawal. Kerana kita yang berada dalam satu negara. Ibarat kita berada di atas sebuah baktera. Di atas sebuah kapal. Di mana kapal yang kita belayar sekarang ini. Walaupun kita duduk atas kapal. Ada kesenayanya. Ada tandasnya. Ada tempat hidunya. Tetapi bukan tempat kita yang kekal. Yang kekal iaitulah destinasi yang akan kita duduk. Bila kita sampai di pengkalan. Kita tinggal kapal. Kita balik ke kampung halaman kita. Itulah tempat sebenar kehidupan kita. Sebagaimana kita hidup di dunia pada hari ini. Dunia ibarat sebuah kapal. Yang kita pandu. Tempat kesudahan yang kita tuju. Iaitulah alam selpah daripada kita mati. Ini adalah tempat semula jadi. Tempat yang tekan, yang mesti diambil kira oleh manusia. Jangan kita mengambil jalan mudah di dunia. Sebagaimana kita ambil jalan mudah di dalam kapal. Sebab kalau kita tenggelam, kita tak akan sampai ke destinasi. Dunia ini, kalau kita tenggelam. Dengan habuan dunia, dengan perkara duniawi. Maka kita tidak akan sampai kepada alam yang kekal abadi. Iaitulah syurga Allah subhanahu wa ta'ala. Hadis ini memberi gambaran yang cukup mendalam. Apabila Rasulullah SAW menyebut peranan yang mesti dimainkan oleh orang yang memahami Islam. Kita yang digerak hati, diberi kekuatan oleh Allah. Kita menjadi ahli muslim. Kita menjadi ahli angbu. Kita tahu agama. Rasulullah memohon kepada kita supaya kita menyampaikan kepada orang lain. Kalau kita berada di atas sebuah bahtera, kita lihat ada rakan kita yang menebuk kapal. Kalau kita mendiamkan diri, kapal kita akan sarang. Kita juga akan binasa akan mati. Walaupun kita yang tidak sebut. Kita tak semua kapal yang tebu adalah rakan kita, sahabat kita. Tapi bila kapal ini tenggelam, kita juga akan mati. Dan begitulah di dalam Islam. Kalau kita kumpulan yang baik, tetapi kita tidak berperanan. Sebagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berperanan? Kadang-kadang kita bangga kerana kita dah baik datang ke masjid lima waktu. Kita berpuasa dengan baik. Kita menunaikan ibadat haji dengan baik. Kita mengeluarkan zakat dengan baik. Tetapi peranan al-amruhil-mahruh. Wal-nahyu amil munkar Kita tinggal. Kemungkaran yang berlaku di hadapan kita. Kita tinggal. Sebagaimana orang menemuk kapal. Kita tinggal. Kita kata ikut pandang mula. Lantak fi lah. Lantau, Ah, ha, Kamu nak sebut kapal, sebutlah Dia sebut, kita juga tenggelam Begitu juga dalam agama Bila kita tengok kemungkaran Kita ambil pendekatan Ikut pada kamu Kamu buat benda muka, kamu yang tanggung Ini banyak Ayat dalam bahasa Melayu Kamu buat benda muka, kamulah yang tanggung tak betul Orang yang buat benda muka Kalau kita tidak sebut Kemungkaran ini juga akan membawa Padah kepada kita tapi bila kita tegur. Dia tak dengar. Kita nasihat dengan baik. Dan nasihat ini. Mesti bil shikmati wal ma'izatil hasanah. Kita tegur dengan baik. Nasihat dengan baik. Dia tak dengar. Barulah dia berhadapan dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau kita lepaskan, tangan. Lepah saja. Kita akan dipersoal oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sebab itu. Perutamaan yang cukup mantap yang dikeluarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada umat Islam sejajar. supaya umat Islam bertanggungjawab kerana soal agama ini sebagaimana yang saya sebut awal-awal Allah tidak membiarkan agama berkembang dengan pun payahku Allah tak sebab itu ketika baginda sallallahu alaihi wasallam berada di zaman Mekah Suatu baginda berdepan dengan kemuncak tekanan daripada masyarakat. Mushriku. Ada sahabat lagi bertanya Rasulullah. Alasada'ulana, alasada'ulana, alasada'ulana. Wahai Rasulullah, mengapa kamu tidak doakan kemenangan Islam? Mengapa kamu tidak doakan supaya Islam ini menang dengan kunfayapun? Memang Allah boleh anugerahkan kemenangan ini dengan senang dan mudah. Allah boleh bagi. Tetapi Allah tidak buat cara ini. Orang tanya Rasulullah, mengapa kamu tidak doa sahaja Islam ini mencapai kemenangan melalui doa. Kerana doa daripada Rasulullah, لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ حَجَّةً tidak ada perantaraan di antara Rasulullah sebagai terkasih Allah dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada hijab. Doa daripada, daripada Rasulullah dimakbul oleh Allah dalam apa dua keadaan. Sahabatannya mengakur tidak didoakan saja. Supaya Islam ini mencapai kemenangan. Islam ini tersebar dengan senang. Ini tidak Islam ini untuk disebarkannya. ...kadang-kadang memerlukan syuhadat. Para sahabat hidwal Allahu alaihim ad-ma'in... ...terpaksa mengorbankan jiwa raga. ...Sayyidina Hamzah gugur syair... ...karena Islam. Kena menyebabkan Islam. Gamai lagi sahabat-sahabat yang lain... ...gugur syair. Kan kalau Islam ini berkembang dengan doa... ...senang. Lebih baik... Tetapi Allah subhanahu wa ta'ala tidak jadikan perkembangan ini secara pun fayakun. Perkembangan mesti berlaku dengan usaha daripada kita. Dan usaha daripada manusia inilah yang disebut jihad, yang disebut hujah, yang disebut iman. Tidak ada guna iman kalau Islam ini berjalan dengan senang dan mudah. Tidak ada arti jihad, tidak ada arti mujahadah kalau Islam ini berkembang dengan kun fayakun. Oleh kerana Islam ini perlu kepada pergerakan, perlu kepada usaha yang gigih daripada penganut-penganutnya untuk sama-sama jaga. Orang yang jadi ahli masjid dia jaga keluarga dia masing-masing. Kita jaga masyarakat sekeliling kita. Kita jaga di kalangan umat Islam Supaya mereka tunduk dan patuh Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Maka di waktu itu Islam akan berkembang dengan baik Dan agama Allah Akan berada di tempatnya yang sebenar Inilah dia Realiti agama Islam Agama yang diturunkan oleh Allah kepada manusia Yang sesuai dengan fitrah manusia walaupun sesuai dengan fitrah Allah meletakkan tanggungjawab untuk kita menyebarkan Islam dan kepada orang yang bekerja untuk Islam mereka mendapatkan ganjaran yang begitu besar di hadapan Allah Subhanahu wa bukan 10 kali ganda tetapi mereka akan memperoleh ganjaran 700 kali ganda ini orang yang bekerja untuk Islam. 700 kali ganda. Amalan lain apabila kita buat sembahyang, kita menunaikan sembahyang, dapat 10 kali ganda. Ibadat puasa, dapat 10 kali ganda. Tetapi ibadat, kita membawa Islam, bawa kepada manusia. Berbagai-bagai hadis yang disebut oleh Rasulullah, kadang-kadang Rasulullah sifat lebih baik daripada dunia dan segala isi. Ada dalam hadis disebut 700 kali ganda. Ada yang disebut di dalam hadis orang yang membawa Islam ini bila dia mati. Dia dibangkit di padang mahsyar. Berada di belakang golongan syuhadah. Golongan syuhadah bangkit di padang mahsyar. Dia ikutlah. Diiringi oleh para malaikat, Boleh duduk di bawah arah Allah subhanahu wa ta'ala. Ini adalah kelebihan kepada orang yang membawa risalah Islam. Orang yang berperanan dalam al-amru bil-ma'ruf wa nahyu anul-muntah. Menjenguh manusia kepada benda yang baik. Dan dalam waktu yang sama, dia mencegah manusia daripada kemuntahan. Inilah dia intifati yang Insya Allah sama-sama kita hayati. Mudah-mudahan kita boleh muhasabah diri kita. Dan kita boleh perkuatkan tenaga kita. Untuk kita sumbangkan di jalan Allah subhanahu wa ta'ala insyaAllah. Dan saya kira sekali itulah sedikit tazkirah yang dapat disampaikan pada hari yang mulia ini. Aku al-Qauli haza wa astagfirullah alaikum assalamualaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.